А стільки навряд чи мої докази, як і мої логічні доводи, потрібні роману Каракаю. Він зупинився за три кроки від мене. На якийсь час його очі буравили мене. Тоді він зробив крок у бік і кивнув тому, кого я за звичкою називав плащем. Той для чогось скинув дублянку мить, і в його правиці я побачив кастет. Ти зламав йому носа, спокійно промовив Каракай. Мій конвоїр і один із гевелів спритно забігли мені за спину, схопили за руки і в момент розіп'яли, причому так вправно, що я не міг навіть рипнутися. Найменший рух віддавався болем у суглобі. Плащ неквапом підійшов до мене в притул, подивився згори вниз, примірився, різко замахнувся. Подумки, я попрощався з носом. І кастет справді майнув у міліметрі від обличчя. Та удару не було. Рука Ката описала коло в повітрі, знову замах, і ніби край колоди врізався мені в сонячне сплетіння. Відразу забракло повітря, я зігнувся, як міг, стогнучи від болю в животі та вивихнутих руках. Та мені дали упасти тільки після третього удару, коли мені здавалося, що ще мить, і тіло розірвиться навпіл. Гепнувшись мішком на тверду підлогу, я все ж таки рештками сил утримався від того, аби не гупнутися об бетон головою з усього маху, а пом'якшив удар плечем. Хтось, очевидно плащ, купнув мене носаком під куприк. Так згори крізь туман пролинав рятівний голос Каракая. «Харе з нього вже! Він побачив, який ти злий! Він тебе боїться!» Боїшся? Боюся. Я не брехав. Посадіть. Якісь рухи довкола, і ось мене вже піднімають під руки і саджають верхи на табуретку, невідомо звідки принесено. Дочекавшись, поки я випростаюсь і почну рівно дихати, Каракай жестом звелів нукерам відійти далі, а сам почав походжати переді мною, далі не виймаючи рук із кишень. «Нарешті ми познайомилися», – мовив він нарешті. «Треба було тобі, Вараво, ще тоді з нашими їхати, коли тебе як людину запрошували. Я міг би наказати, аби тебе запхали в багажник, звідти б ти не втік. Тільки ж я думав, ми зможемо по мирному розібратися. Тебе навіть за руль пустили». «Для чого?» – видихнув я. «Це справді якось не теє». А воно в цьому житті хлопче, все якось не теє. Не ну, хочеш вір, не хочеш, іди в задницю. Але якби тоді, пару днів тому, ми з тобою про все домовилися, ти б назад поїхав на тій самій машині. Сам, без ансамблю. Ну, без конвою, в смислі. Це тобі така була б компенсація. На твоїй же купі брухту вже їздити не можна. Ну, треба було відразу сказати... «Сідай, Вараво, за кермо, тачка твоя!» Я криво посміхнувся. «А то різні вистави, понти, загнуті пальці!» «Лисиця подзвонила вам і попередила, що я до неї їду. Ясно, чого її зарізали. Не ясно тільки, чому на цей раз так грубо, без автокатастроф, викрадені передозувань!» «Ха, додумався!» – кивнув Каракай. «Ти, взагалі, Вараво, дуже розумний!» Мало того, що на дно заліг, і з собаками не знайдеш. Так і ще якимось хріном цю лисицю, лисбійку погану, вирахував. Перед райкою стояла чітка задача. Про будь-які спроби встановити з нею небажаний контакт і з проханням поговорити про Сонцеву негайно повідомляти Анжелі. Ну, чесно скажу, бажаючих знайти через неї Сонцеву було останнім часом багато. Але коли побачення їй призначив саме ти, я вирішив валити руду. Нато небезпечною тепер вона ставала. Слухай, може повідаєш нам нарешті, що ти там за ці дні вибігав? І за яким чортом тобі знадобився раптом мій друг Антон Назаров? Га, значить він теж повідомив свого хазяїна, тобто вас, про мій дзвінок. Нічого ти не навчився, ані за цей тиждень, Вараво, ані за всі свої тридцять з гаком років, – картинно зітхнув Каракай. Тобі ж кілька разів роги ламали. Мусив знати, що Назаров у цьому конкретному випадку ходить піді мною. Ну, хоча загалом я йому ніякий не хазяїн, це правда. Ну, просто іноді його ресурс мені потрібен. Концерти в клубах, які ви контролюєте? Правильно. До речі, кінчай мені викати. Скоро ми станемо дуже близькими, можна сказати, рідними людьми, тому сміливо можеш говорити мені ти. Добре, легко погодився я, не зовсім зрозумівши, правда, що він мав на увазі, обіцяючи стати моїм родичем. Коли концерт, плата за вхід у кожний клуб, де він відбувається, береться чисто символічно, але така шара стимулює продаж екстазі, коксу та іншої клубно-дискотечної гедоти. Правильно? «Хороший маркетинговий хід!» – знову кивнув Каракай. «Ніхто не додумався, зубдаю! Це моє ноу-хау!» «А Бобро? Із тобою?» Перше ти на адресу Каракая вдалося важкувато. «Із тобою працювати відмовився?» З принципу, правильно? З наркошами, котрі намагаються стати повноцінними членами суспільства, домовлятися про щось дуже важко. Тут ти теж правильно вирахував. Я, наприклад, сам вважаю наркоту гедотою. І серйозно ніколи нею не захоплювався. Ну ти, як журналіст, бачив хоч одного алкоголіка, директора лікарно-горілчаного заводу або алкоголіка-винороба, чи власника кондитерської фабрики, який обжирається своїми ж цукерками та тортиками і дожерся до порушення обміну ручови, чи, скажімо, виробника ковбас, який тими ковбасами блядськими запихається. Той, хто придумав горілку, Менделеєв чи хто там ще, невже нічого не знали про алкоголізм? Ну а наркомани, пожирачі таблеток чи нюхальники благородного білого порошку – Невже не знають, чим усе це закінчиться? Але люди хочуть бухати. Хочуть жерти колбасу і цукерки. І сидять на наркотиках. Є споживач, є виробник. Є виробник, є продавець. Не переконав. А я й не збираюся, реготнув Каракай. Хто ти такий? І що ти можеш? Написати статтю? про те, що наркотики – суспільне зло? Доведи це і дівчаткам готовим до ранку стрибати в моїх або якихось інших клубах під музику, зарядившись маленькими кольоровими таблеточками. Тільки я їм приношу ще більше радості. Свою улюблену музику вони можуть слухати безкоштовно або майже безкоштовно. Тому й тягнуться до каракая люди. Тягнуться. Особливо любить мене наша прекрасна молодь. Він вишкірився і став напроти мене, поставивши ноги на ширину плечей. Так є і так буде. Пишіть, говоріть, кричіть, створюйте громадські організації, партії, рухи, влаштовуйте громадські слухання. Поки наркотики модні, я завжди матиму вдячних покупців. А я не збираюся тут і тепер писати продовження віршика товариша Маяковського про що таке хорошо і що таке погано. Якщо молоді та дорослі придурки нічого не слухають і готові труїти та калічити себе, хто їм лікар? І хоч сто разів кричи їм «стоп, наркотик», вони все одно будуть ржати мені в морду і показувати пальцем. Гляньте, мудак не просунутий, від водяри далі балдія, а водяра – бичачий кайф. Ну, в такому дусі. Я посолився на табориці, живіт ще болів після екзекуції. Але мене тепер цікавить одне окремо взяти вбивство. Не рай лисиці, упокой Господи, її грішну душу. Микола Бобров. Ой, ну цей склеїв биласте рано чи пізно, перервав Каракай. Ну, знову підсадити його на кокаїн виявилося дуже просто. Це в нього не перший зрив, і ніхто не знає, скільки разів після того він ще зривався перед смертю.